So, tamu kamu Sebarkanlah kalimah ini seluruh alam Masukkan masjid Berdoa Ya Allah Ya Allah berilah hidayah kepada semua manusia dan seluruh alam Maka akan jadi tanggungjawab Allah uh, Untuk bagi kita Allah SWT jangan doa Allah apa-apa keperluan ucap kulullah da wa dallahu tammalamirid wala miulait wala ini kita baca masuk rumah baca kalimah kulullah Allah, Allah kau jauhkan kita dan kita daripada kebatapan kulullah da wa dallahu tammalamirid wala mi Lala khulwanat jadikan masuk hujan kali mai macam surai ni maka Allah akan jauhkan sumur ane daripada kelaparan Kepuluran Kita dan juga jiran-jiran kita Kita akan buat InsyaAllah Kita pun baca Kuluh Allah, masuk rumah Dia kan semua orang baca Kuluh Allah Bila masuk rumah Allah akan jauhkan semua daripada kebaparan Kemisiran, kekuluran ke Masuk masjid saja, kita mengatakan, Allah, kami tetamu kamu. Sebarkanlah hidayat seluruh alam, Ya Allah. Maka jadi tanggungjawab, Allah. Untuk terima doa kita. Ketika kita tetamu Allah. Jangan menumpat, jangan kita bergaduh, jangan bertengkar, jangan kita tipu orang. Ini semua akan jauhkan kita daripada doa kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Oh, my God. Masuk rumah saja Masuk masjid, Masuk masjid kita kata Ya Allah kami tetamu kamu Yalah selamatkanlah semua orang Makinlah kalimah Semua orang bukan Islam Dan jadikanlah semua orang Islam Berusaha agama Dalam mana kita dalam masjid, Kita adalah tetamu Allah Berapa, berapa kali kita pergi masjid berapa kali kita pergi masjid kali berapa berapa banyak itulah kita jadi tetamu. Kita gembira kita pergi ke rumah Allah, saya pergi ke rumah Allah. Bila jumpa orang Islam, kita kata assalamualaikum. orang kamu dan orang yang kamu bagi salam, itu sudah jadi hampir kepada Allah dan malaikat. Ucap salam assalamualaikum. Allah Ta'ala telah ambil tanggung jawab kita. Allah Ta'ala kata orang bagi salam, saya akan penuhkan orang bagi salam dan keluarga dia dengan kebaikan, kebaikan dan berkat. Dan semua insyaAllah kita akan bagi salam, insyaAllah. Masa rumah kata Assalamualaikum. salam salam kalau tidak ada rumah siapa-siapa dan rumah kita kita bagi salam dengan niat untuk bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ada orang Niat untuk kita bagi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Apa keperluan kita? Terus pergi ke masjid. Bila kita majek kita ambilkan sempurna sempurnakan keperluan kita. Bila-bila ada -bila keperluan apa-apa keperluan macam susah. Bismillahirrahmanirrahim sampai Allah taala baca Bismillahirrahmanirrahim saja tujuh ribu dosa diampunkan, pula dapat tujuh ribu darjah ditingkat tingkatkan. Waduh salawat. Salawat shalallahu alaihi wasallam. Kita pergi salawat. Kita kita berbudi dihonggi kita salawat shalallahu ala alaihi wasallam. Malaykan tuh sampaikan salawat kita kepada Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, lipulan si bin lipulan si dihantar salam kepada Tuhan. Salawat kepada Tuhan. Jadi Baik Tapa baginda selalang dengan suka gembira. Jadi semua pokok, semua buket, buka, semua batu, semua anak, semua semua akan singkirin salam semua orang singkirkan salam kepada nabi. Eh sini sampai ke Madinah. Apa-apa keperluan. Jadi semua. Semua perkara-perkara, batu, kayu, sungai, bukit, saya bermainlah sampai sana sini. Agar kita salam kepada orang bagi salawat. Semua bukit, semua sungai, semua akan kita kepada orang, yang salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Miliki tegase salam Allah Subhanahu Wa Taala Muhammad. ardhal lagi sekali lagi update kepada lagi like lagi lagi ambil kepada sallallahu alaihi lagi banyak kita lagi kita gambar ke nabi di madinah munawarah lagi kita ambil kepada sallallahu arsalah semua kita selalu bangun bangun berdiri di tudodo di lebat selawat sallallahu Muhammad Pokok semua kayu semua batu semua semua itu kegiatan kepada kita orang bagi salam salam Allah alaikum kita santan salam kepada bagi kita kita salam Allah alaikum santan salam kepada kita kita kata salam salam setiap kali kita kata Bila kita ke selawat di Charbat Apa-apa keperluan, kita baca surah Fatihah dan doa. Allah akan bagi. Apa-apa keperluan, bila-bila masa. Salam saja orang yang bagi salam dan orang yang jawab salam dua-dua hamfir kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dua Allah Taala juga ambil tanggungjawab untuk penuhkan kita dan orang yang bagi salam dan keluarga kita dengan khair dan berkat kebaikan dan berkat. Allah SWT sudah ambil tanggungjawab Bila kita bagi salam Allah telah sudah ambil tanggungjawab Dan ya Allah akan kita Dengan kerajaan dan berkat Tunggi kita salawat Sekarang kita salawat Sallallahu Alaihi Wasallam Terus malaikat bawa salawat itu Sampai kepada Nabi Di bulan di sini bulan Salam salawat atas Tuhan Dan semua pokok Cuma sungai Bukit okay, semua dari sini Sampai ke Madinah Akan kirim salam kepada orang yang Salawat atas Nabi kat sallallahu alaihi wasallam kita kita zahankan Allah taala kita kita zahankan sentiasa salam kepada kita. nabi dan nabiy kepada kita bila ada keperluan baca surah Fatihah bismillahirrahmanirrahim apa-apa keperluan kepada badan baca surah Fatihah minta عمر Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan mempan. Jangan suka cakap keburukan orang di belakang orang lain. Ingat macam mana kamu telah keluarkan keaibaan daripada sahabat-sahabat dan pendoakan dengan kebaikan yang Allah keluarkan keaibaan daripada kami dan kawan-kawan kami. Jangan kita bertengkar dan bergaduh antara kita. Kita akan Alhamdulillah akan bagi kita ke kesenangan, kebahagiaan dalam kehidupan ini Kalau kita buat macam Jangan kita kata kita orang Bengali, jangan kita anggap kita orang Pakistani. Kita adalah umat ini, si. kita adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita cakap kita kesan apa apa kita buat seluruh alam. Insyaallah kita ada semua kita kita umat ini, insyaallah Kesan dia seluruh alam, dan kesan dia seluruh alam. Kita mau kata kita umati, pikir kita dan doa kita Allah akan sebar seluruh alam. Bila kita anggap kita umati, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita punya doa kita punya amal ada kesan di seluruh alam. Kita umat ini umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maya kita kisah jalur Allah. Doa kita jalur Allah. Musuh kita pun kisah di jalur Allah. kita baca kul huwalla 10 kali baca kul huwalla 10 kali kita akan dapat satu mahligai di syurga kalau duit 2 kali 2 pun 20 kali dua mahligai tiga pun tiga mahligai Kita semua sediakan mahligai di syurga Allah baca surah ikhlas kul huwalla 10 kali baca satu malika. Dua blokani, dua malika. <tip> kali baca, dua. 20 kali baca, kalau bangunkan tidur. "Dah tayar itu kemo sediakan mahligai di dalam syurga insya-Allah." Cakap keburukan orang, jangan mengumpat, jangan kita singgung perasaan orang, sakiti hati orang, jangan kita sangka buruk, jangan kita, jangan, jangan kita mengumpat. Kalau kita dapat ni semua kehidupan kita akan penuh dengan kebahagiaan, kehidupan kita penuh dengan kebahagiaan, seronok saja kehidupan kita. para Rasulullah s.a.w. seluruh alam kita doa dan kita salawat dan kita dan doa Ya Allah saya doarkanlah seluruh agama Islam di seluruh alam bila kita salawat di sini semua makhluk-makhluk dari Madinah sampai ke sini akan doa untuk kita, untuk akan sekiru salam kepada kita kita Menjadi tetamu Allah Rasulullah Alaihi Wasallam. Masuk majid, kita mengatakan apa? Ya Allah, saya tetamu kamu, ya Allah Sebarkanlah Islam seluruh alam Setiap kali kita masuk masjid kita mengatakan Ya Allah, saya tetamu kamu, ya Allah Sebarkanlah Islam seluruh alam Ya Allah, bila isteri dari semua manusia, ya Allah Seluruh alam Ya Allah, kami tetamu kamu, ya Allah Ya Allah, bagilah hidayah kepada semua manusia, manusia. Bila-bila masuk mati, mendo'a Kita ada harap, sangka baik dan kita mau ada harapan penuh dengan Allah Allah akan sebarkan Islam di seluruh alam Bila-bila masuk mati, mendo'a ya Allah Kami tetap mengu ya Allah, sebarkanlah Islam di seluruh alam Hidupkanlah sunnah Nabi di seluruh alam ya Allah Tuan-tuan, kita menjadikan jadikan musuh supaya semua orang Islam di seluruh dunia bergerak dengan kalimah ini, bergerak dengan agama Islam dan semua wanita-wanita kita bermudahah ya Allah sebarkanlah Islam ke seluruh alam. Mereka pun dapat bersama dengan sahabat. Seseri-seseri sahabat, wanita-wanita sahabat Mereka pun akan dibangunkan bersama dengan wanita-wanita sahabat di pada masyarakat nanti Berdoai Allah semua Islam di seluruh dunia Jadi kalau mereka berusaha agama Bergerak dengan kalimat ini Dan wanita-wanita pun jadi Mereka pun doai Allah sebarkanlah Islam ke seluruh alam Bismillah semua manusia seluruh alam amalkan perintahMu ya Allah, amalkan agama, amalkan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semua orang Islam jadi orang yang berusaha agama bergerak di seluruh alam. Kita tinggalkan satu orang pun Tanpa semaya Maknanya kita khususkan semua orang semaya Jadikan semua orang-orang yang semaya Kenapa? Orang yang tak semaya doa dia yang tak terima Bila masuk masjid Sudah jadi tetamu Allah Kita jadikan semua orang-orang semaya anda keperluan kita anda telah keuruskan kalau kita berlanjut jadi orang yang maju semua kita usah semua sediakan semua untuk maju insyaallah untuk niat bagaimana ya Allah kedua bagaimana kamu telah gunakan sahabat untuk usaha agama ya gunakanlah kami dan semua orang Islam untuk berusaha berdiberkabat. Dan kita mau keluar bermulai tiap-tiap tahun, bermulai tiap-tiap tahun di luar. Kita mau gerak-gerakan orang lain, gerak seluruh malam. Bagi ke setiap tempat, seluruh Allah. dan doa. Bila ada keperluan baca surah fatiha dan doa. Ya Allah. Jadikanlah semua semua orang Islam bergerak di seluruh alam dengan kalimah ini. Jadi kita pun akan dapat bersama dengan Nabi dan sahabat dan pada masyarakat bersama dengan mereka. Bolehlah insya Allah. kerja Nabi sebab kerja kami, maafkanlah kami maafkanlah semua orang Islam di seluruh dunia malam ni kita doang ha? ya Allah terima terimalah semua orang Islam di seluruh dunia untuk buat kerja ini. ya terima terimalah kami pun untuk buat kerja ini. dan ya Allah sampai hari ini kami tak jadikan ini sebab kerja kami, ampunlah kami ya Allah ha? Kami ini dong. Jadi kalau semua orang Islam di seluruh dunia, puasa agama, amalkan agama, janganlah kami dan semua Islam tak jadikan kerja ini sebagai kerja kami. Ampunlah kami apa.